Ірина Бойко налила собі соку. «Значить, ти прорахував усе наперед?» «Я просто підстрахувався, бо, вибач, уже стикався з руйнівною дією твого язичка. Хвесько ти моя золота!» «Я все розумію, Макси, тихо промовила вона, наче сама до себе. Ми ще поговоримо про це. Тільки одне скажи, останні гроші. О той мільйон, чи що там, від нього лишилося. Такий справжній. Він є. Де він? Максим нахилився до Ірини, прошепотів на вухо одними губами. А ти нікому не скажеш? На робочому столі в кабінеті майора Павла Шалиги задзвонив телефон. Не відриваючись від перегляду своїх паперів, він Зняв трубку, підніс її до вуха. Якийсь час послухав, потім на силу стримуючи лють, промовив «Білого чаклуна посадили». Так, посадили довічно за зґвалтування та людежерство. Нема за що. За півгодини по тому, як Шалига поклав трубку, телефон знову ожив. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читав В'ячеслав Глушенко, звукорежисер Тетяна Луценко. Київ, 2016 рік.